Astaghfirullahalazim. Al-ladzillahiillah walhiyu muqayyum atu bi lillah. Sallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lahmadullohu nasta'inu wa nasta'firuhu wa la azzibillahi min juzurri amrussina wa min syi'at ya'amalina. Maih di Allah, fala muzzillah, wman yudzill fala haliyak. Aşhedu Allāh ilā ilāhu waḥdahu la shāriqalah. Aşhedu an Muḥammad an Nabi wa Rasuluh. Allāhumma salli 'ala sallimah Muḥammad wa 'ala alihi wa sābihi ajma'īn. Subḥānaka lā ayn manā illā ma 'alām tana. Inna ka anta al-'alīm al-hākim. Rabbis rāḥli fadli wa yassli amri waḥdimu qadā min isāni wa Allah maktah alayna hikmataka wa nusura alayna min khaza'i rahmatika ya alhamdulillah insyaAllah kita sambung kuliah kita muka surat, tak silap saya muka surat 12 di sudut lain pula pencipta yang memilik dan mentaabir sahajalah yang berhak dengan sifat-sifat yang mulia dan sempurna kerana sifat-sifat ini tidak layak melainkan bagi Allah yang menjadi Rambul Alamin Rambul Alamin ni maksudnya Tuhan sekelian alam Dan kerana mustahil adanya sifat rububiyah Dan tidak milik Dan uh, adanya sifat ada sifat rububiyah Dan milik Tuhan yang tidak hidup Tidak mendengar, tidak melihat Tidak berkuasa, tidak bercakap, tidak membuat apa yang dikendaki Dan tidak bijaksana Baik pada perkataan maupun pada perbuatan jadi maksudnya kita yakin pada Allah Tuhan sekalian alam Jadi Menalahilah sifat Allah itu Kalau dia tidak ada kuasa Begitu juga kalau orang itu jadi pemimpin Tiba-tiba dia tak ada kuasa ha, Taklah sebab kan? Dia jadi pemimpin Tidak hidup Tidak hidup ini maksudnya Allah itu hidup Maksudnya kalau sesuatu Yang dijadikan objek sebagai Tuhan Dia tak hidup Maksudnya dia tak takkanlah Duduk situ Sampai sebab Allah Ta'ala cipta benda ni Supaya manusia berfikir Sebagai contoh kita manusia boleh bergerak Haa daripada rumah ke sini Bergerak, pokok ni tak bergerak Sebagai contoh pokok kita Tanam, di disitulah dia Dia besar, dia ada hafsu, besar Ada rasa, ada apa, tapi dia tak boleh bergerak Kita manusia Allah Ta'ala bagi kuasa dapat bergerak. dapat bergerak, dapat bergerak, dapat Cakap, pokok tak boleh cakap ada cara dia bercakap tapi kita tak dengar. Kalau kita dengar, kita akan katakan dia itu hantu. Pokok hantu. Jadi sebab apa tak datang surau? Sebab ada pokok berhantu. Ada kaji orang tua-tua sebab orang tak suka datang masjid sebab takut hantu. Ha, contohnya malam Jumaat ada cerita hantu. Orang tua yang datang ni yang tak tengok. Kalau tengok dah tak, tak datang. datang, datang. Tuan -tuan. Tidak mendengar. Sebab tu Abdullah bin Rawahah ha? ada seorang sahabat pernah cerita dulu kan dia pergi rumah sahabat dia tengok sahabat dia aa, Menyembah berhadur Dia sayang kepada sahabat dia tu Sehingga satu hari dia pergi rumah sahabat dia tu suatu sahabat dia tak ada di rumah Dia belasah cukup-cukup berhadur sahabat dia tu Bila balik sahabat dia tu Siapa yang musnahkan patung aku ni Patung dia Istri dia tahu dia kata sahabatmu Dia pergi cari sahabat dia tu Sahabat dia Kenapa kamu musnahkan patung Dia kata jadi dia kata Kalau betul Tuhanmu Kenapa dia tidak boleh melindungi Patut, dia tidak boleh melindungi dia sendiri Sedangkan menjadikan dia Tuhan untuk melindungi kamu Sedangkan dia sendiri Tak boleh melindungi diri dia ha, Bila begitu, maka Yang tadi ni sahabatlah Dia terus masih silap fikir, betul juga Sebab itu Allah Ta'ala suruh kita berfikir Tuan-tuan, nak menampak hati manakah Fikir, nak hati mana betul Ni takut nak fikir, dapat 500 Alhamdulillah Saya <laughs> so, tunggu daripada pukul 3 Tunggu, tunggu, tunggu. Tapi bukak apa naya? Apakah tu? Alhamdulillah. Tu imam naik Apakah tu? Imam tadi? Apakah tu? Ah, tujuh setengah. Ah tujuh setengah. Ha, ah ha, imam tadi layak dapat apa lagi? Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Jadi berfikir ni dapat pahala ha, Berfikir Dapat pahala Fikir tentang kebasaan Allah Dapat pahala ha, dia. Jadi dia datang situ Tidak membuat apa yang dikenal tiap kita Lantaran itu Kita dapati Al-Quran Al-Karim Menyebut Tauhid Bahagian ini Di dalam buku maqam. Ha, maqam Maqam ni darjah lah tempat Maqam pujian Maqam ibadat makam patuh dan menyerah diri dan makam penerangan sifat-sifat Allah yang maha mulia dan nama-nama niat itu dalam makam pujian kita selalu membaca setiap rakyat salat Alhamdulillah yang bermaksud segala puji-pujian adalah bagi Allah Tuhan punya sekalian alam firman Allah Alhamdulillah Rabbis samawati rabbis samawati wa rabbil ardh rabbil alamin maka bagi Allah segala pujian pencipta langit rabbis samawati pencipta langit wa rabbil ardh dan bumi pencipta sekalian alam jadi kita maka pujian ni sebesar-besar puji puji Allah ha, sebab tu Allah Taala suka kita sebelum kita berdoa kepada dia Kita ucap Alhamdulillah Sebab ada ulama' kata kalau orang tu tak ucap Alhamdulillah uh, Doa dia tu tak naik. Dan sebab itu dalam uh, khutbah Jumaat Awal tu manusia, awal kalimah ialah ucap Alhamdulillah Sebab itu ulama' kata tak sunat baca Bismillah Habis kita nak baca nak buat khutbah Ha, ada orang saya tengok dia bila naik khutbah tu Dia bismillah, alhamdulillah Boleh nak alhamdulillah, bismillah sebelum ha, Daripada duduk, asal lagi, bismillah lah Bismillah, alhamdulillah Allah akbar Tapi bila naik, dapat tongkat, naik <gay> atas tu Ucap-ucapkan pertama, alhamdulillah Tapi ada juga orang ni Nak khutbah susah ha. Alhamdulillah boleh dia teks Alhamdulillah Tak ada dengar teks Sebab tu, sebab tu khutbah ni Suruh tengok Pak tidak membelakang, membelakangkan kiblat Sebab apa? Sedangkan dia meng meng mengganti dua tuaguan Tapi khotib membelakangkan kiblat. Wah, oh cakap putih ha, Sebab apa? Sebab nak suruh tanggung makmum Bukan nak suruh induk. Alhamdulillah, tu yang makmum pun Oh ah juga Sebab tu sejarah lah ya saya, saya dengar kutubah di masjid-masjid di Tengganu Contohnya Contohnya Masjid Rusila Tak tidur bila datang Tak oh, tidur tak mengatur sangat sebab Allah nak berkutubah tu dia tengok kita, sunat tengok makmum je tak tengok, ha, tengok. Ha, sebab tu Nabi SAW waktu kutubah, Nabi tengok sahabat sahabat tu pernah masuk dalam, dalam masjid tiba-tiba sahabat tu turut duduk Nabi suruh bangun untuk sembayah dua raka'ah interaksi begitu sekali dalam kutubah cuma tak ada cakap kita interaksi yang kotak ada tolong, ok mari Tak kotak, kotak dia pun lepas tu Orang tu tertidur Kita pun ogeh dia Ogeh okay kan ogeh? Ogeh, pegang ogeh Orang Gerakkan tak, Macam bahasa Melayu okay. tu Gerakkan Saya ni dapat ni satu Macam kan? tu Tapi bahasa tu Sembuk Bahasa tengah ni uh, Saya macam ayam Malam tadi saya kata Ada beberapa Apa Beberapa ketua udang Lagi saya cakap Saya kata apa pun Beberapa ketua undang macam mana beberapa ketua Anak dengar anak ambil UPS Anak tu yang anak jadi silap Masa Malaysia tu, tu. ayah cakap salah dari segi Kau panggil apa tu? Kata sendiri tu? Oh, bukan salah tu Dia kena lancar Jack Goh tu, tu Tak tahu apa-apa saya Kata apa? Alamak tak ingat Dapatnya satu tu sahaja Sahaja je pada tahu Sarak dia kredit stikerati di. ah, Jadi maksud dia Sebelum tu apa dia tadi? ada uh, khutbah sebab tu khutbah tu sunat tengok makmum tengok makmum ah ha, baru kita waktu khutbah tu tak boleh cakap haram cakap tak dapat pahala cakap dah lambat cakap pula soalnya sahih betul boleh lambat hari ni Zuhur pukul 1 punya <tuh> habis kerja pukul 12:30 pergi ambil anak Allah sebab tu kalau cuti ada air air mak senang Pian dia ada gua tengok dia ayat hak air mak dah nak tidur, ay tidur bengong kalau tidur kan apa sebenarnya air Jumaat ni kalian tahu tak sunat mandi sunat dan sunat mandi yang Allah SWT kata membuatkan orang mandi pun dapat pahala tu tak faham membuatkan orang mandi bukan malah isteri mandi lah membuatkan isteri mandi isteri buat suami mandi sama lah tu dapat pahala tu ah, cara itu tak pandai <laughs> pakai wangi dan digambarkan juga air Jumaat ni tau-tau sunat tukar pakaian. Ah ha, contohnya kita pergi kerja pakai baju biru betul kan. Nak bagi sembahyang tukar jadi hijau. Ah macam tu. Sunat tu. Tak faham ke? Tukar baju. Ah kalau mesti pakai baju hijau lagi sembahyang tukar jadi biru, meraikan kan seterusnya. Tak salah tukar baju. Wala sunat. Sebab hak tu. Sunat. Air wudhu ah ni. Dan itu di kerja dah ada yang lagi tak nak masuk. Pakai tak lihat Uh, itulah maksudnya Jadi yang kata begitu Ucapan segala puji-pujian adalah bagi Allah Tuhan punya sekalian alam Dalam kitab tafsir Dia kata Allah ni Raja ha, Rabul Alamin tu eh, Rabul Alamin Segala puji bagi Allah sekalian alam ha, Itu kan eh? Maka bagi Allah segala pujian Tak ada pujian lain daripada Allah Pencipta langit dan bumi Pencipta sekalian alam Hari ni dunia kagum dengan Kejayaan di Chile Seramai 33 orang pelombong arah batu lah Pelombong arang batu Yang dalam juga 7 meter 7 rata meter dalam tanah 7 rata meter dalam tanah pun Yang pun lah Rumah kita dengan surah Berapa meter? Nak kira? 4 rata meter Itu ha, pun kalau berada dat Datang jalan pun sepup Ni dalam tanah 700 meter ada tapi manusia dia tengok oh hebatnya tapi kalau lupa baru siapa yang bagi dia hidup Allah SWT bagi boleh hidup kita orang Islam ni waktunya Ustaz Alhamdulillah hidup lagi ada orang tak payah tu, eksidum hati ada ada orang eksidum kereta umur, tak hati ada ada orang eksidum kereta dapat tak ada dikit seperti mana tuan berlaku di Itali ni musim sanji jadi tu ni tak rampak depan Dia tengok kot, kot ni Dia kena tengok kot Window apa ni okay? Dia buka window lah Buka ciuming tu Tengok tingkat-tingkat Cakap putih, ha, Tingkat tengok Lepas tu Yang ni pun tengok kot tingkat Yang sana pun tengok kot tingkat Jumpa tengok jalan belaga Kepala sama kepala Mati macam Kepala dengan kepala belaga Mati ha, Di Itali Tapi yang ni Kereta dia remuk Kalau tengok pada ada Mati Tapi nak mati Kerja Allah Ta'ala Ha, lepas tu kita jangan khayang Sebab kita ni selalu Bila orang mati Sanya sakit apa Ciman ni ha, hmm. Dawa tinggi Gauk <laughs> Gauk tak mati lah Gauk lambat sikit mati Mati juga Lebih <laughs> <laughs> <"Bilang> lambat <laughs> <laughs> Eh betul lah ya? Matilah ke yang tak ada nak lah mati ha, Cuma lambat dekat lah. Cuma kita ni Benda mati Sakit apa? Sebenarnya mati tu Sebab apa umur Kalau tak lama umur Sakit apa apa, apa, -apa tu, Tak hati. Ha, jadi, contohnya Jadi Allah Allah itu raja ha, Raja sekalian alam Allah Allah cipta langit Sebab tengok langit dapat pahala kan? Tengok langit dapat pahala Hebatnya Allah fikir jauh, tak, tak ada fikirlah macam tu tak ada cipta Tapi Allah Allah hebatnya Sebab tu kita ni Apabila tengok-tengok Kita nak sebut subhan Allah ha, tengok, tengok moksyat lah Adalah ada yang Tengok sukan tengok on, weh Bener, subhanallah. tidak tu. Kena istirbahlah astagfirullahalazim. Ah ada tu. Tak dapat benda menajukan lagi. Masya-Allah. Apa takbir pula Allahu Akbar. Takbir, ah takbir Allahu Akbar. Ha nah, ah, ada orang pergi dengar orang serah takbir biasa yes. okeylah tu. Ah macamlah ho takbir. Takbir nak sebut selama ah tu. Takbir dapat pahala tak dia sudah dapat wahala. Ha. Betul, dapat wahala. Ah, pada saya bayangkan nak sebut. Ah, ha. apa ni kalau orang beri salam, uh, salam satu Malaysia. Saya kata nak jawab macam mana? Okay. Ha. Kalau bagi salam tu dapat jawab assalamualaikum. Selamat sejahtera, pada orang kita yang marah. Apa nama doa ha, kepada orang bukan Islam? Dia yang kita beri salam sejahtera, salam sejahtera. Ha. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tak ada doa. Ha, maknanya yang tak boleh doa pada orang kapi ni doa supaya dia tu eh, apa nama ni eh, ke, apa ni kesihatan boleh tak boleh doa dia ampun dosa dia tak boleh Ya Allah ampun yang dosa ha, tak boleh, ampun dosa orang kapi tak boleh ha, Ya Allah janganlah untuk azarkan jauh aku ini orang oh, kapi tak boleh, ha, dia sebab dia tu nak azar, tapi kalau dia kena Ya Allah sihatkan lagi aku sebelah rumah tu ni supaya dia, ah, boleh, minta tak lah, supaya dia sihat boleh dia jadi dia boleh ada sihat dia boleh sokong aku aku tak tahu. Kalau kita dalamundi dia boleh sokak kita. Oh, betul. Tak apa. Quando start boleh boleh. Ini mesti bola kan. Jangan lupa nak ucap Malaysia dapat pingat emas 12. Betul tak betul? 12 pingat emas tukang kau mau. Lepas saya dengar tadi yang amat berhormat Datuk Seki Najib sebut khanian Jadi saya dengar Tidak nak dengar saya, tengok atramen Saya kata kanak-kanak nanti Aduh Atramen nanti nak dengar ni Adik-adik umur apa Cukar surat dalam Yang tuan-tuan nak pergi surat dalam Pasal malam, dia maha-mahazki Oh ada cukai Tak ada itu. Okey itu. Okey dia kata di sini sebenarnya dalam makam penyerahan diri dan patuh kepada ni, yakni patuh Allah, Tirmah maful inna hudan, inna hudamwa huwal hudan, wa umirna linun lima, linun lima, linus lima, linus lima ni rafil alami. Maksudnya ni katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar yang kita diturunkan agama menyerah diri kepada Allah yang memiliki menyerah diri kepada Tuhan yang memiliki seluruh alam. Maksudnya <tuh> di sini ayat ni sebenarnya ada hubungan dengan ayat sebelum itu iaitu kata seorang oh, ulama Saudi yang dia dia kata ayat ni ada hubungan bagi orang-orang kafir musyrik untuk ajak orang beriman supaya tinggalkan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ya, sebenarnya tuan-tuan Ha, Belawang dengan orang musyrik ni Bukan zaman Nabi je Sampai zaman sekarang berlaku Suruh tinggalkan ajaran Islam ha, Zaman Nabi dulu Orang kafir Quraysh ni contoh Dia bagi macam-macam bagi, bagi ganjaran Kalau mu tinggalkan agama yang Nabi Muhammad bawa ni Dia dapat ha, Sebab tu Nabi diberi petunjuk oleh Allah Supaya katakanlah Sesungguhnya petunjuk Allah Itulah petunjuk yang sebenar ha, Kita kena yakin Bahawa kita ni berada dalam agama yang benar Jangan kita ni tak yakin dan kita disuruh agak menyerah diri serah diri pada Allah Tuhan yang memiliki sekian alam jangan kita serah diri pada yang lain serah uh, diri pada Allah ni banyak lah masanya. ada yang kata solat solat, buat ibadat semuanya serah diri pada Allah puasa, yang peliknya puasa boleh serah diri pada Allah pula tapi rusia lain tak boleh serah diri pada Allah sedangkan ayat Allah bunyi ayat Allah juga sebut sama aja ayat tapi dalam bahagian hukum, tak nak terima hukum Dalam bahagian puasa Suruh anak puasa Sampai demang ke diri Padahal elaya Ni puasa ni Padahal budak tadi kadang wajib puasa Ni kita suruh Tapi anak tak semayang selama Umar 18 dah semayang Bukan di sini tempat lain Sumpah di sini, pun suka juga Sebab ni saya lagi pergi Bersama tempat kata-kata ustaz, ustaz janganlah ustaz sebut sepat lain ustaz sebut sini pun tak apa tu dia hebat J JKK kampung tu hebat lah. ha, masa saya pergi dikajam ustaz sebut lah ustaz di sini pun suka juga ustaz tu, saya pun sebut lah di sini JKK tak dah pergi dahulu uh, lagi JKK tak Jabatan Kuasa Kemajuan eh Jabatan Kuasa Kemajuan Kaman, Taman ni. Ha, jadi dalam dalam dua lain dia kata kita ni Disuruh agar seluruh diri pada Tuhan Yang memiliki sikian alam ni Maksudnya kita ni kena ikhlas Ibadat pada Allah Nak ha, ikhlas Sebab itu nak ikhlas ni susah sangat. Sebab itu ada ulama' dipesar pada kita Cara nak dapatkan ikhlas Perbanyakkanlah baca suratul ikhlas Ah ha, Banyakkan baca Jadikan zikir Sebab itu ulama'-ulama' kita Dia jadikan zikir tu Untuk kenali Jadikan zikir suratul ikhlas Ah, ha, Zikir dengan suratul ikhlas selama membaca ha tu. dalam maqam tawajjuh kepada Allah dan mengikhlaskan niat kepadanya tawajjuh ni nak dekatkan diri pada Allah lah firman Allah dia kata kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin katakanlah sesungguhnya solatku ibadatku hidupku dan matiku adalah bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kita selalu baca dalam surah dalam ayat ini iaitu dalam doa iftitah. Doa iftitah itu tuan-tuan besar ibni maknanya. Sebab itu Ibnu Umar dia kata setelah aku mendengar nabi beritahu betapa besar ni sebab tu orang yang baca doa iftitah ni digambarkan langit terbuka. Langit terbuka. Ha langit terbuka. Ha, Allah Taala bagi rahmatlah. Eh. Sebab itu Ibnu Umar kata bila aku dengar Nabi sebut ayat tu, aku tak pernah tinggal membaca doa iftitah dalam sebayang kata dia. Kita tertinggal jugalah. Nabi ha, hebat-hebatnya ya, itu Allah Taala kata, sesungguhnya solat tu katakanlah Nabi suruh Allah Taala suruh kata, kak, Nabi sebut. Ha, sesungguhnya ha, ini sebenarnya Allah Taala suruh Nabi beritahu orang kafil Ha, sebab orang kafir Jadi ancang Nabi macam-macam tak Nabi Allah tak nak suruh Nabi beritahu Inna solati Sesungguhnya solat tu Solat yang kita buat ni ha, Waktu kita kena rasa Kena faham Aku buat ibadat ni kena Allah Jangan kena orang Kalau kena orang Orang boleh berapa kat aku Beri 300 tahun je 300 Tak kita dati hari Kau beri dati hari, hari 300 Semayang 300 Semayang 300 Surah ni 4 tingkat kali <Sapandakadakadakadak> ha. Tapi oleh kan tak nampak tapi kena yakin. Kul innas salati tu sembahyang tu kepada Allah. Ha Dan jangan kita ingat kepada orang lain kena kepada Allah, Allah Taala yang boleh bagi kepada kita. Manusia tu ha. dia tu Allah Taala bagi ke dia saja. Tak pernah ada doktor. Ha saja. Ada wanasuki ibadat. Ibadat ni banyak, tuan-tuan. Lah. Ibadat ni banyak ada ibadat fabu, ada ibadat sunnah ha, ada ibadat Harus. Harus boleh jadi sunnah pun ada yang makroh kalau ditinggalkan boleh jadi sunnah contohnya sahokok tinggal sahokok isteri tak suka suami sahokok tinggal sahokok dapat pahala dalam ustaz, dalam kalau isteri suka suami sahokok tak pernah saya jumpa ha, sahokok ha, tapi kalau boleh sahokok ni berhentilah kalau tak boleh berhenti juga Teruskanlah Betul je Tak boleh berhenti nak buat Kalau berhenti tak datang surau Betul da? so, kan? Saya sebab kalau berhenti wakak tak ada datang surau Haa. Kita kata tak apalah Bukan kadang dia Wanusuki je Ibadat Banyak ibadat ni Ibadat ni tuan tuan Dalam Islam hebat tak hebat Haa. Hatta masuk tandas Ibadat Masuk tandas Keluar tandas Makam ibadat baca doa kepada Allah Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban ada hubungan dengan akhirat. Maka ha, makan tu supaya ingat pada Allah. Lupa dengan makan lupa baca doa. Baca bismillah awaluhu wa akhiruhu. Ha, terlupa baca. Ha. Itu, eh? kalau terlupalah. Hidupku, ha, rahmyah, hidup kita sekarang ni kita sedang hidup dengan Allah. Matiku ada ha, kita akan mati Tak lama dah mati ha, Takut orang punya mati Tak lama ha, Kalau takut punya mati Alhamdulillah jangan rasa tak apa, apa Orang lain mati juga <gadih>, Dia juga orang doa, doa. Dia kata tak apalah mati Orang lain pun mati juga Sebab tu kita kena niat Nak mati syahid Nabi suruh kena niat Nak mati syahid Nabi kata Barang siapa yang berniat mati syahid Dia akan dapat mati syahid Walaupun dia akan dapat ganjaran mati syahid Walaupun mati di atas katil kita ni pernah pasal niat nak Mati syahid Pasal ada orang takut Takut pasal mati syahid dia ingat pelang je Dia sumpah je mati syahid Dengan mati merempit Lebih kurang je eh. Mati semua tu lah Lailah lah mati Mati sokong A pun mati Sokong B pun mati Sama je mati Ke lain mati Yang lain tu mati dalam kapi Yang ni macam bilang ni Sebab tu Nabi pesan dia kata, Mati mati syahid Minta dengan Allah Ya Allah Mati kelaku Mati syahid syahid ni ada dua ada ulama kata 3 ada mati syahid dunia saja ada yang mati syahid akhirat saja ada yang mati dunia dan akhirat mati syahid dunia akhirat contohnya Berjihad jihad fi sabilillah berjuang pada jalan Allah perang uh, berdakwah pergi berdakwah tiba-tiba orang oh, tetap -tiba. mati syahid dunia akhirat uh, mati syahid dunia mati akhirat saja accident accident contohnya pergi mana nak pergi surau accident mati mati syahid akhirat jadi kita minta dengan Allah Wanita yang melahirkan anak meninggal Mati syahid akhirat Syahid dunia ni Ada yang kata syahid dunia ni sebab dia berjuang kerana dunia Berjuang kerana kebangsaan Mati syahid dunia lah Dapat bendera satu Tonton tak faham Bendera tu tak kira lah Bendera Chile tu Bendera Mount Zambique Bendera apa tu? Bendera Samua Manusia kalah Samua man mai buat tak menang ha uh, tak menang ya uh, menembak dan nembak uh, contohnya sukan cuba uh, hari itu situ mati-mati semua tuan batu khalid bin awwal dia, dia minta mati syahid khalid ni minta mati syahid tapi dia mati dalam ataqatib tapi diistilahkan mati syahid Maksudnya, dia minta dan dia ni waktu dia, mati dia ni tuan, tuan 70 ane ah, paru 70 paruk. Ah, ha, 70 paruk. Baru mati buat paruk lama. Eh tadi paruk lama tadi tu. Ada di belakang paruk tu. Ah, ha, syahid ya Allah kan. Tak tak faham. Kesilap cerita ni. Ha, ini Khalid bin Awli ini. Ada 70 paruk dia. Mak rempek ni banyaklah paruk dia tu. Paruk bawah mutu. Ah, ha, Khalid bin Awli tikaman, tuan-tuan. Tapi Allah Taala jadikan dia tak mati, dia pergi perang, mati atas katil. Tapi mati syahid. Syedina Umar minta hari-hari mati syahid Lepas tu dia Allah ta'ala perkenankan Syedina Umar Dia tak pergi berat Tapi mati syahid Sebab waktu dia mengimamkan solat subuh Dia telah ditikam oleh nama dia Seorang nama ni Abu Lu'lu'ah Majusi Tikam dia Dengan sabib Tikam dia dan-dan Tikam dari menurut rakyat, Dia juga ditikam Dan sahabat-sahabat yang jumpa dia pun tikam Dia mati Dan mati dia, dia tu Tuan-tuan lambat tu tuan. Syedina Umar ni mati Sehingga dia beri minum susu Keluar susu balik Daripada usuh dia tu seksa ni tuan beri bukan seksa pun bet. nampak betapa apa-apa Allah uji dia dan dia ni hebat tuan dah. bila dia nak mati tuan-tuan dia panggil ramai orang ziarah dia ramai orang ziarah dia tiba-tiba ada seorang pemuda ziarah dia pakai jubah lampu oh, lepas tu dia pemuda tu nak balik dipanggil panggil pemuda tu wahai pemuda datang sini tamu tu lah memakai pakaian yang tidak menepati sunnah iaitu pakai di bawah buku lali kita ni nak pakai pakaian macam kaya ke jubah ke atas lali sunnah Ni kita ada ya. kala semayang berselerik je dengan kain. Tak kapak. Kapak tak ada tak cicak pun tak nampak. Sunat dia angkat kain tu atas pada buku lali. Bagi lelaki, bagi orang perempuan, angkat kain atas buku lali tu tempat lain. Ha, tu. Dia nak solat tak boleh. Ha, eh. Dan kalau semayang dengan suami, semayang dengan suami pun tak boleh. Tak ada angkat kain. Selepas tu pun boleh angkat kain. Sebab saya takut tahu tuan tanya apa cik Encik Samsuri. Macam nak tanya je, saya je. Tak mahal Haa jadi Haa ni ni ni. Dah kalau kita pakai seluar tu kan saya tengok Mr. Pink je Bagus pakai seluar atas buku lali Haa kita tak pakai begitu Tapi nak semayang lipat lah Lipat lah kat seluar tu Ni yang berselerik je Bukan sunnah tu Sunnah dia atas buku lali Bukan atas lutut tu Bukan buku lali Ada budak yang bolak pakai seluar pendek Haa Pakai type betul dia Saya kata pakai type pun Kalau boleh pakailah surat track Indah lah, reserve Kek pendek pula Kalau pemain tamu tu dia tak Reserve ke pendek Saya ni pemain main utama Kekurang panjang macam <tari> Sebab saya main bola dengan budak Saya pemain utama Budak reserve Bila tak ingin Allah Panggil budak masuk Go Lepas kita masuk pula ha, tak Main pusat kan ha. Bila menang ustaz dapat pejabat ha. <tari> Jadi dia kata situ Ambah tak ada perintah pada rasul bagi tawalkafir. <tuh> Matiku. Ah ha, kada tadi. Dan adalah bagi Allah Tuhan sekalian adil. Ha, Jadi batu kita kalau dengar ayat ni Allah, oh, habab, perjuangan hidup kita ni belagaimana? Perjuangan hidup kita. Allah dah, umur berapa dah kita ni? Umur 40. Macam mana dengan perjuangan hidup aku ni? Ah ha, bab kita ni solat-solat dah. Ibadah-ibadah dah. Hidup sudah hidup, mati tak lama lagi. Dia akan mati kita ni Haa macam mana Sebab tu Nabi kata Orang yang paling cerdik di antara kamu Ialah orang yang banyak ingat pada mati Ingat mati ha, Buat persiapan untuk mati Awak kita buat persiapan juga Buat persiapan dengan harta Dan hubungan ayat ni ada dengan ayat yang dalam surah Surah apa tu Yang kita baca dalam surah Al-Kausar tu Fasolli lirabbi kawan had Haa Allah Ta'ala kata Maka diri kalau solat dan akan ada rohmu kepada tuhanmu dan berkorbannlah. Ah ha, ni tak lama lagi kita nak raya korban nak. Ah ha, tu nampak 400 satu bahagian. Ah ha, Jadi orang-orang tambah ni baca kitab ni seorang ulama dia kata dia tanya kawasan tu orang raya. Ah ha, dan itu imam berapa lembu berapa ekor lembu ditumbangkan sepenuhnya ibadat korban ni. Banyak tu tiga ekor. Tiga ekor aja ulama dia tanya dah berapa orang sini? Ramai. Rumah kaya-kaya Tiga ekor ha, Jadi taman kita ni Orang halak lah ha, Jadi kalau sekor, saya sekor Kalau taman tu Tak kaya ke orang sini ha, Tapi tak lah Mungkin ada orang tu Dia buat di kampung ha, Dia balik ke orang Ataupun ada juga orang hari, hari ni Dia hantar ke kembaja Hantar ke kembaja Ataupun hantar ke negara-negara Islam Yang lain Bangladesh ke Vietnam ke Apa namanya Kemboja ni sedih lah Dia makan daging setahun sekali ya. Kita makan hari-hari ha, Kita Kemboja Orang kita ni ada yang bawa barang Bawa ke Kemboja pun ada Tapi balik pun bawa barang ni kot Haa Ada kot orang ni balik bawa orang Haa Lepas saya cadangkan Sini berilah Kemboja melawat Melawat Kemboja Haa Melawat-melawat Kita tengok macam ni dia orang Tapi kalau kenal lah macam mana Haa Tapi kalau ahli orang tu sebab Meninggalkan solat Tangan sama, tak nampak, apa, -apa sibuk Pulang alik kembaja Astaghfirullahaladzim uh, Sebab ada kawan saya pesan ke saya Sebab saya syurga nak pergi kembaja Bulan dua belah ni uh, Ziarah, ada kawan sejuk okay. Jadi tu Dalam maqam wala Eh, masa lama tu bulatan. Dalam maqam wala ni ada ni Ada Semina, ada apa, ada Orang buat apa tu Halal satu Malaysia Betul tuan tak pergi Saya disuruh pergi Tengok orang pagi esok Lagi makan tak pergi betul balik ya. ha, Menteri Besor suruh pergi Oh hebat Percaya ni kan, Tuan-tuan ha? Menteri saya kenal dia Masalah dia tak kenal saya kan Menteri Besor ini, Menteri Besor Tengganu Saya suka ni ha, Menteri Besor sini ha, yalah, Kita hormat Menteri Besor ha, Bawa ni jumpa Bawa ni dia Habisalam Alhamdulillah ha, tu. Ustaz warna punya lain macam eh? Tuan-tuan faham ni apa bukan demi saudara datang tadi demi saudara datang bukan yang lain ha? dalam makan walat kepada Allah bukan kepada yang lain firman Allah kul a'udzu billahi minasyaitanir rajim kul awailan allah attakhizu Waliyah fa fis samawati wal ardh wa huwa yut'im wa kul inni umirtan aku nakawala man aslam wala takunanna minal musyrikīn maksudnya adakah selain daripada Allah Allah Taala tanya adakah selain daripada Allah aku jadikan wali ataupun kekasih ataupun ada ayat lain kata pelindung wali ya wali ni boleh laklah wali kekasih pelindung Sedang Allah pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi Ha, tujuh petara langit, tujuh petara bumi Yang dalam 700 meter tu Tak sampai lagi satu Satu lapis tu kan Satu lapis bumi belum sampai lagi 700 tu, meter tu Dan dialah yang memberi makan Bukan diberi makan Allah Ta'ala yang beri makan Bukan Allah Ta'ala Tak perlu pada makan ha. Katakanlah Aku ini diperintah supaya Menjadi orang pertama Yang menyerah diri dan, Dan janganlah engkau jadi daripada orang-orang musyrikin Maka katakanlah aku ini Supaya menjadi orang pertama itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi SAW ah, Nabi Muhammad Sebab itu ada orang yang dia baca Doa titah tak berapa tepat Inna salati wa Nusuki wa mahyaya Wa mamati lillahi rabbil alamin La syarikalahu wa bizalika umirtu Wa ana awal al-muslimin ah, Tak boleh baca begitu walaupun orang Quran sebut Wa ana awal al-muslimin Kita kena baca Wa ana minal muslimin Wa anna awala tu Merujuk kepada Nabi SAW Kita umat Nabi ni Wa anna minal muslimin Ha dia Jadi awala aslam ni Kembali kepada Nabi SAW Ha tu Dan janganlah engkau Jadi daripada orang-orang musyrikin ha, Jadi jangan jadi seperti orang musyrikin Orang musyrikin ni dia lawan Allah kan? Dia tahu Dia tahu Allah Ta'ala cipta bumi ha, Tapi dia lawan. Sebab itu ayat ini antara lain dari riwayat tafsir dia kata suruh ajak manusia ke jalan Allah yang lurus kena ajak manusia ke jalan Allah yang lurus. Ha. Jadi Allah Maha pemberi rizki Adalah ha, Maha rizki sebab tu bila kita baca ayat Allah A'udzubillahi minasyaitanir rajim wa ma khalaqtul jinna wal ins illalliyabudun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepada aku kata Allah. Jadi tugas utama manusia ni Apa dia? Buat ibadat pada Allah sembah Allah itu, itu Tugas hakiki Tapi hari ni kita banyak cara dengan tugas Allah pada kita Apa dia bukan tugas Allah maksudnya Hak Allah pada kita Contohnya memberi rezeki Rezeki ni dah ditentukan oleh Allah Tapi ada orang ni sibuk cari rezeki Tak buat ibadat pada Allah Sibuk Sibuk cari rezeki Lepas kita pula suka kata Warna lama tak nampak Warna ni white lah Warna Kenapa lama tak nampak Sebab saya ni macam bahasa tengah ni pun lah Kenapa lama tak nampak oh, Dia pun sabuk. sibuk ha, Sibuk sehingga lupa pada Allah Merupakan bala Kita suka sebut Oh sibuk Dengan isteri pun Kita tahu oh sibuk Abang sibuk lah ni ha, Sehingga kat isteri kata Allah, Jumat Sabtu hak ha, kerja juga Kerja juga sebab saya pernah Sabtu, Jumaat, Sabtu Ahad Kerja, balik Sampai malam, balik Lepas tu apa ni Esok kerja pula ha, Isteri saya kata Allah, sabtu Ahad Kerja juga, ha, hari esok Alhamdulillah tak nak kerja, anak pulak sekolah Oh, Itu anak saya kerja Tak payah sekolah esok dia, dia Tak boleh, abang takut keilah makah tu juga takut keilah makah tak pergi sekolah Lepas ha, tu saya percaya nak pergi jerantuk esok Lepas tu saya Percepatkan kuliah saya ha, Kuliah saya ni tak rigid jumaat, Sabtu, Ahak Boleh maklumat bila-bila ha, Tapi tuan-tuan nak suruh tiga kali seminggu tu Tak boleh lah ha. ha. Ada cadangan tapi tengok dulu ha, Itu apa ni Sebab nak, nak bagi datang sini kena study dulu tuan-tuan Buat tuan-tuan orang hebat-hebat Macam main bola juga Orang berlatih orang bola Takkan kita tak berlatih ha, Macam Negeri Sembilan menewahkan Perlis 1-0 Berlatih tapi ramai orang pergi dalam pola stadium Surau sikit je orang Ada orang duk fikir macam mana nak ramai orang datang stadium Kita takkan tak boleh tak, tak fikir nak ramai datang ke surau ha, Ada orang fikir mesyuarat di hotel Macam mana agenda ni nak meramaikan orang datang ke stadium ha, Kita macam mana nak ramai orang datang ke surau ha, Ada ekor, Berapa account? 5 Rumah saya tak ada ekor. Lepas saya bagi sini sejuk se. Haa Haa Setelah tu ni Eh kau Nampak mana tadi Lupa tu Haa Tak ada e phone ustaz Haa Oh tu Oh ni Kita ni Duduk galik, galik cari riski Sehingga lupa pada Allah. Sedangkan ris riski ni Allah ta'ala ada tentu Daripada azali lagi Belum lahir ada riski dah Sebab tu Nabi kata Barang siapa yang takut beranak Kerana miskin Haa Tak boleh Ha, sebab tu ni jangan takut Katakan Anak tak dapat ke sesuai Lelah ni pun dapat ke sesuai ha. Dia tak tahu kau akan dapat balik ha. Tak faham juga ha. Akan datang Tahu kan Amah ta'ala Negara kita ni kaya, tuan -tuan. kaya Saya ingat lagi Dulu ada biji timur Ada biji besi dan sebagainya kaya. Dan di sikit ni amah Amah ta'ala nak jadikan tak Tiba-tiba sebab itu tuan-tuan, datang pasal pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz Umar ni dia perintah Adil tuan-tuan Gandung pada waktu dia ni Berbuah sebesar biji kurma tuan-tuan Gandung sebesar biji tu besar buah kurma Kambing yang paling kurus Sebesar anak unta Kambing yang paling kurus Dan siapa punya kuasa Umar bin Abdul Aziz pentah 2 tahun lebih Tak sampai 3 tahun Haa, sekejap je Orang baik ni metas dah lama biasa, tengok macam di tengah sekejap eh <SILENCIO> Tapi Kelantang sebab baik, memang lama lah ha. ha. Limah juga takut tuan-tuan di kelantan ada ha. Kelantang, orang tu silap cakap Kelantang, <SILENCIO> <SILENCIO> ha. ha. macam Dan Malaysia, Malaysia orang baik Malaysia ni negara Islam tuan-tuan ha. Sebab tu saya duduk tengok apa Malaysia ni Di segi tu comel, dia cuma tak bercomel sikit lagi ha. Apabila ambil Islam seluruhnya, lagi comel Islam ni datang dari Jepun ke ada Islam. Sebagai contoh orang Islam ni Jepun, orang Jepun mesyuarat, kalau kata pukul 7 ke 7 pagi, 7 tak betul. Kita kalau mesyuarat pukul 7, mari pukul 8. Tersebut mesyuarat pukul 7. Ha, kalau sebut kata mesyuarat pukul 7, kalau nak buat 7.30 kena kata pukul 7. Ha, makan apa? Makan apa? Berarti Datuk Ismail, Datuk Ismail, Ismail kamu kata orang Islam ni dia paling menepati masa Waktu buku pos. Ha, Bagus tu waktu sunat Rizki ni hak Allah Allah Ta'ala dah tentu dah rizki ha, Tugas kita ibadat pada Allah Sebab tu kalau kita fikir dah, Orang cacat Ada rizki Orang lumpuh Kaya ada. Dia tu lumpuh Ada orang duduk di hospital Banyak rizki dia dapat Duduk di hospital datang Salam salam, salam kuning Lepas tu ada anggur Lepas ni bagi pesawat ni Tak ada anggur ke apa? <Gengar <Gengar like, Bukan anggur. nak anggur Jangan pula minggu depan Anggur Itu maksudnya Dia duduk hospital ada rezeki Lepas patut kalau orang macam ni Hadis insurum boleh claim pula 100-200 hari Tengok duduk hospital sakit pun ada rezeki Apatah lagi orang yang hidup Lepas tu cerita satu rezeki ni Cerita semua saya Ada cerita dah dulu tu. Nabi Sulaiman dengan semut. Nabi Sulaiman berjalan di padang pasir, Nabi Sulaiman tengok ada semut, cekok. Nabi Sulaiman ni boleh bercakap dengan semut. Nabi Sulaiman tanya semut, Membuat apa? Cari makanan?" Pastu Nabi Sulaiman kata, "Ada makanan tengah pada pasir ni." Ha. Semut jawab apa? "Allah taala cipta aku, mesti ada yang cipta juga rezeki untuk aku." Hebatnya tauhid semut. Jadi, datang Nabi Sulaiman kata dah beginilah. Aku aku jaga jagamu lah Aku letakmu Di satu tempat aku beri makanan kemu tu dia. Lepas tu Nabi Suleyman tanya Dah berapa agaknya makanan makananmu sebulan Semuk kata tak banyak Seputih gandung je Jadi Nabi Suleyman kata ok lah, tak apalah Aku simpangmu di satu tempat Aku bagimu sebutih sebulan Dia pun ambil semua ni letak di satu tempat Dia bagi sebutih gandung Lepas tu bulan depan Nabi Suleyman datang Nabi Suleyman datang tengok-tengok Ada lagi setengah gandung setengah butir lagi habis lemah mu macam arah lah Murka. mu ni semua menipu lah mu kata mau macam butir sebulan ni ada setengah lagi Semut jawab apa? aku dia kata bila mu nak ambil alih tu kepada aku mula tak confident <coughs> tapi bila mu bata aku taruh setengah lagi takut buatnya mu datang sebulan setengah Atau <coughs> ataupun dibuatnya mu datang dua bulan sekali jadi aku taruh sebulan untuk persiapan saja ada semua tapi apabila Allah Ta'ala jaga aku, lindung aku, aku yakin. Sure kata semuk, sebulan mesti aku dapat makan sebutir kandung. Tengok yakin, hebatnya Tauhid semuk tuan-tuan. Kita yang mengaku beriman pada Allah ni, takut nak sokong Islam. Sebab takut, macam-macam <tuk> ha, lah. Takut anak nak ada beseja Anak kita dapat 8A ke mana-mana kita tolong? Atau kita kusyung katulah, betul tak? <tuk> ke kita ajar di matematik di rumah? Adakah dapat 8A? Haa. Ataupun anak kita hebat di sekolah Kita hantar dia pergi tuisyon Dia yang bagi pandai kat dia tu Allah Ta'ala Kita lah tak pandai matematik Tiba-tiba anak dapat A Saya eh. Saya tak anda nanti Lepas tu anak saya Dajar tiga dari saya Jalan nak nak na dapat jawapan tahu Tapi cara nak dapat tu Lepas kita bakal ke klaster je Tapi sebab tu Allah Ta'ala yang bagi faham Sebab tu kita lah Sebab tu kita kena balik tanya anak kita Tauhir anak kita Mu tak faham ni di sekolah mau tanya siapa, tanya cikgu Dah kalau tak faham, siapa bagi faham Kita kan kalau tak faham, kita tanya cikgu tak Lepas tu kita faham, siapa bagi faham Ada budak kata cikgu bagi faham Ada budak kata, saya faham sendiri Tapi ni jawapan yang ada tauhid Jawapan yang ada tauhid, Allah Ta'ala yang bagi faham ha. Sebab mari cikgu mana pun tak faham juga Cikgu tu pun antara je Kalau semua begitu faham, senang 5A semua budak-budak Dan cikgu sama je ajak tapi kenapa ada yang tak dapat Sebab faham tu milik Allah Yang kita minta pada Allah, kita faham Haa Itu pun tak faham-faham juga 53 tahun tak faham-faham Astaghfirullahaladzim Haa Tuan-tuan faham pula apa yang saya cakap Saya cakap tadi pasukan bala sepak Malaysia Selama 53 tahun Dah tak boleh masuk ke dunia lagi Nanti yang masuk saya, tak tuan, tuan faham lain Tapi itu terselah daripada tuan-tuan faham Sebab faham ni hak Allah Pilih Allah pada tuan-tuan Allah -tuan. akibat Sebab tu isteri apa -apa, Para muslimat di belakang tu Kena tengok suami Apa yang dia fikir ha. Sebab tu kena tengok doa dia Ada suami dia semayang di rumah tu so Isteri dia betulkan soft Sedangkan dia semayang seorang Betulkan soft ha. Dia ada niat tu Sebab mana boleh betulkan soft seorang Kalau tidak pun dua orang ha. Astagfirullahaladzim Haa jadi katakanlah aku ini diperintah Supaya menjadi orang pertama Dan jangan kau jadi daripada orang-orang musyrikin Jadi orang musyrikin ni banyak-banyak Ada dua orang kata sokong musyrikin Ikut cari hidup musyrikin Haa tu Sikit ke tuan-tuan Dia buku ni tak boleh baca banyak sangat Tapi banyak lambat lah habis ni Mungkin umur saya 45 dah habis ke Banyak umur lah tak apa Bagi tiba-tiba biar buku terbuk Isteri tengok kenapa rebuk buku Haa, baca Tuan-tuan ya. boleh baca sendiri di rumah Haa, Buat kelah di rumah okey Dalam maqam doa firman Allah A'udzubillah minasyaitanirajim Alalahul khalq wal am Tabaraka Rabbul alamin Udu'u rabbakum Tadarru'a Wa khufiyah Innahu la yuhibbul mu'tadin Maksudnya ingatlah Kepunyaan Allah sahajalah sekalian makhluk jadi kita ni milik Allah Sebab itu Sederhana Abu Bakar apabila orang puji dia Dia kata pujian itu balik kepada Allah Sebab aku ni semua Apa yang ada pada aku ni Allah Ta'ala beri modal Sebab kita tak Masa muda bukan main. Kita dengan lembu boleh berlari sekali Tapi sekarang ni Nak berlari nak datang surat Berlari laju sikit Sempuk Haa contohnya Dan segala titah perintah Maha berkat Allah Rabbal Alamin ha, Allah Ta'ala itu maha berkat Serukanlah Tuhan Serukanlah Tuhanmu Dengan terang dan, dan sunyi Kerana sesungguhnya ia tidak suka Kepada orang-orang yang melampaui batas Maksud di sini dia kata Kita ni disuruh ingat pada Allah Haa Ingat pada Allah bahawa Sekali makhluk ni milik Allah Tak kira siapa-siapa pun Haa sebab tu kita lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam peristiwa apa tu? Dalam peristiwa hijrah yang apa tu Ada Yang nak bunuh Nabi Surakah tak Surakah tu Dia datang Dia nak bunuh Nabi Sebab di di Ditawarkan di, di, di, di hadiah 100 ekor unta Siapa yang dapat bunuh Nabi Ataupun dapat tawang Nabi 100 ekor unta Surakah ni pada satu ketika tu Dia dekat daripada Nabi Dia tanya Nabi Siapakah yang boleh menyelamat kamu Muhammad Daripada pendang aku Kata Surakah Nabi kata Allah Apabila Nabi sebut Allah tu so, Pedang suraukoh tu jatuh ha, Sebut Allah tengok hebat je ha, Kita ni macam mana Kita mungkin tak boleh tahap tu Tapi ingat Allah Ta'ala yang bagi pada kita ni Segala-galanya Apabila kita tengok kereta Allah Alhamdulillah dapat bercerita kereta Walaupun berhutang Tengok rumah Alhamdulillah Tengok isteri ha, Alhamdulillah cik Khaliski Alhamdulillah Tengok isteri Sebab isteri ni banyak bantu suami sebab itu Zainal Umar Apabila dia diletih di, oleh di isteri Dia sediam Bukan dia takut Zainal Umar ni Saya tak takut Saya tak takut Tapi bini diletih kat dia Diam je Zainal Umar Lepas tu, sahabat dengar Eh, suka isteri aku ni Isteri Zainal Umar kat dia Lepas tu, dia pun balik Zainal Umar kata Mari sini Kamu tahu tak Sebab apa aku Apabila isteri aku letih kat aku Aku diam Lepas tu dia Sebab dia kata Isteri aku ni Letih Ha betul letih Ha letih Balik kerja, ha, kena buat kerja Balik kerja, kena kerja Kena pasal pinggang, suami nak balik rumah Ni balik surau je Nescafe katul ha. ada hak, beli dah nescafe segera ha. Bukan tak boleh buat, harga ha. Nescafe teh Teh pun minta teh sempurna ha. Kamu tak tahu teh sempurna tu Teh sempurna ni maksudnya Teh tu cukup susu ha. Datang ni bealah ni Aku boleh kata satu-satu gini mengenai beralas ha tu bismillah. Tak boleh. Ha, kena beralas. Saya tahu kawan saya tel sempun. Saya pun <laughs> tak fahamlah. Dan muslimah ni tuan-tuan, kalau dia bawa air kat suami dia besar dapat pahala. Ha tu. Ha itu saya normah. Dia kata isteri aku menyelamatkan aku daripada zina Sebab isteri ha, tempat di apa ni dihalalkan nafsu. Isteri aku apa ni lahirkan anak aku. Ha, susukan anak-anak aku kata saya nama. Masak kat aku ha, Besarnya pahala Sebab tu muslimat ni tuan-tuan Kalau dia to'ak pada Allah To'ak pada pentas rasul To'ak pada pentas suami Masuk syurga dia Orang lelaki ni banyak sikit berkait ha, Sebab tu kita takut tuan-tuan Orang lelaki ni takut ada satu unsur dayus Dayus ni tuan-tuan antaranya Isteri tak tutuk aurat pun kita bimbang tuan-tuan sebab tu kena suruh isteri tu ta'orat. Jangan rugut dia. Suruh. Suruh tu ta'orat. Dan ustaz umur 60 lah. Tak ada dua hari. Do'an. Suruh Sebab tu Sebab itu kita ni tuan-tuan. Kalau kita kasih pada Allah. Kita banyak ingat pada Allah. Kalau kita kasih pada Nabi. Kita banyak selawat pada Nabi. Kalau kita kasih pada diri kita. Apa tanda dia? Kalau kita kasih pada diri kita. Kita kena banyak taubat pada Allah. Taubat. Ha, kena istighfar. Ha, sebab tu kalau kita umur 60 Tak tutup orang yang orang Istirpah Bintang supaya Allah tak ada tutup orang, -orang. Sebab kita takut Dayus ni tuan-tuan Dayus ni Dalam hadis sebut Orang yang dayus ni Dia tak bau syurga Sedangkan syurga ni Telah dibaui Telah dibau, telah dibau Sejauh 500 tahun perjalanan tuan tuan ha, Bimbang itu Anak perempuan kita Kita kena suruh dia pakai Pakai yang elok Haa Ha termasuk dan melawat termasuk tu yang kita takut. Ada orang, makamah. Apa ni ada orang dia anak dia ada orang datang rumah. Dia suka tak boleh. Ada orang batu pergaulan anak kena jaga. Dia betunang, betunang ni tak boleh tengok lain eh. selain daripada muka dengan tapak tangan saja. Tu pun tengok masa datang meminat bukan tengok hari-hari. hari-hari. Hari-hari itu yang saya tahu kena pakai yang hari-hari. Ha, tapi bila kau ha, tengok hari-hari. Tapi. -hari. Aku ha, ni jaga. Dan ustaz dah, kalau dah pernah berlaku ustaz bertaubat pada Allah, kena minta tolong daripada Allah. Memang tak dapat api degil, tuan anak-anak ha, ni ada yang degil. Tapi minta doa kepada lah Allah supaya Allah Taala permudahkan. Ah ha, bukan saya, saya tak kutuk. Saya maksudnya kita ada jalan. Ah ha, kita minta kepada Allah supaya Allah Taala beri hidayah, beri nur, cahaya pada isteri dan anak-anak dia tak tutup aurat ni supaya tutup aurat isu dia kata ulama manusia ni tak tutup aurat sebab dia tak tahu dia tak dia tak pernah digambarkan dengan azab Allah ha, itu jadi kita kena jangan kita kutuk jangan kita kata teruk kamu tak tutup aurat masuk neraka jangan itu neraka syurga ni hak Allah ha, kita kena bagi tahu dia ha, macam ada dia orang oranglah dia kata apa saya walaupun tak tutup aurat ni hati baik dia tu Eh, ha, dia kata apa? Tak semestinya orang tertutup aurat, Itu arti, orang tertutup aurat tak semestinya baik dia. Betul orang tertutup aurat tak semestinya baik, ada orang tertutup aurat dia mengumpat dia. Tertutup aurat mengumpat. Tapi kita kena beritahu orang baik tertutup aurat. Ha begitu. Orang baik. Ha, macam gini juga dia kata, orang sembahyang tak semestinya baik, betul ada orang sembahyang datang surau curi selipar orang. Tapi orang baik dia sembahyang. Ha begitu. Orang baik dia sembahyang. Ada juga orang yang ustaz Ustaz nampak je Saya tahu Tuan Arak Tapi hati baik Kata jawab Ustaz Sembilan Komun Kata dah dalam kita Kita jabat teranjang, lah, <laughs> jawab, teranjang Kenapa teranjang Nampak je teranjang ha, Nampak je teranjang kata, Tapi hati baik <laughs> <laughs> ha, Ada contoh Tuan-tuan-tuan ha, Ada ke orang ni Dia main kita Ustaz nampak je ustaz Hati baik Pena ha, tu Tuan Arak Anak perempuan Mereka suruh Sebelum bagi anak perempuan tu kepada orang ha, Sebab tu anak perempuan ni Jadi hak milik bapak dia Ho, Hak milik bapak ha, Sama, sama bila dia kahwin Bila dia dah kahwin tu Tugas menantu ha, Sebab tu menantu tu kena tengok Menantu hantu tu tak ha, Macam tu tuan ni menantu semua Menantu yang baik-baik ni Menantu yang soleh, yang soleh ni ha, ha, Jadi menantu Sebab tu sebelum sebab tu, Akad nikah tu Sebab tu, nak ambil anak orang tu kena akad nikah dan akad nikah pula kena ada wali Bukan akad nikah boleh di termina satu ha, Duduk di termina satu Aku nak kemuk Lepas ha, tu ha, Pegang tangan Tak boleh ke tu ha, Bukan macam dalam cerita Hindu ha, Ambil letak darah Dari itu Islam Sebab tu Sebab ayah dia jaga Mak dengan ayah dia jaga dia Selama tahun, 20 tahun 25 tahun katakan Habislah umur dia 25 tahun 25 tahun dia kahwin 25 tahun dia dijaga oleh wali dia Sebab tu nak ambil dia tu ha, Akad nikah Buat penjanjian ha, Bersaksikan kepada Allah SWT ha, Sebab itu tanggungjawab Puk ada tiga tanggungjawab anak Dengan jawab ayah Yang pertama kena beri nama yang baik pada anak ha, Nama, dah ustaz? Yang nama yang sebelum ni tak berbaik ha, Jangan begitu, nama baik dah Tentanya nak, nak anak lagi tu ha, Nak bagi nama Dan nama ni pula mesti ada nama Muhammad Saya akan beritahu lepas tengah dah Ayah dah ayah tak selalu tanya begitu saja dengan tiati ada surau tu saya tanya begitu dia kata surut ni tapi dia buat buai juga tapi kalau tak ada tu melampau ada ada saja saja dengan tiati Jadi adik abang ni lupa ah ha, tak menjawab ayah nama baik nama tu ilham tuan ada orang nama anda dia Muhammad Toyota <Sanak> Muhammad apa? Muhammad, apa? Muhammad Najib Bagus Muhammad Najib Muhammad Najib Bagus Muhammad Apa lagi Hah? Muhammad Khair Bagus lah <Sanak> Yang Toyo tu nama e, e, Nama sebab dia ikut Ni Bukan Toyo Toyo Nama tu nama bagus Cara ikut sebut tang lah. Sebab orang Jawa ni Dia sebut Uh, saya Pelajar saya ada pelajar jauh Disebut uh, Zuhur jadi zuhur Saya kata solat zuhur Solat zuhur <guluh> Dia nak buat dia dia jauh uh, Itu bahasa dia Lalu saya kata uh, Dah selepas zuhur Selepas main juhur Singapura <guluh> <guluh> <guluh> uh, tak juh, kan? Sebenarnya zuhur ni nama dia Daripada dia berkata arak jauhah uh, Juhur jauhah Jauhah ni bermata Orang jauh dia sebut begitu nak buat cara. Ha, ada orang Jawa Tapi peranan orang Jawa Dalam penyebaran Islam Cukup besar ha, Orang Jawa Jawa Jawi ha, Tugas yang kedua ha, Beri pendidikan Islam Pendidikan agama Pada anak-anak Yang ketiga Mengahwinkan anak Dengan Yang sekufu ha, Kahwin dengan anak tu Kalau ada anak perempuan Kena kahwin dengan ke anak tu Dengan yang sekufu ha, Tengok sekufu tu Macam mana tengok lah ha, Kena cari jodoh yang baik kepada anak Sebab tu tuan-tuan Jodoh ni kena cari untuk anak supaya dia. Ha. Tapi hari ni Anak cari jodoh sendiri Tak apa tapi pastikan jodoh tu Jodoh yang baik ha. Ha. Ha, dia. Jadi dia kata situ Serukanlah Tuhan, Tuhanmu Dengan terang dan sunyi Maksudnya berdoa Kita ni disuruh berdoa kepada Allah ha, Dengan terang dan sunyi Terang tu waktu siang atau malam lah ha, Terang dan sunyi Maksudnya, Terang dan sunyi ni Ada ulama nak kata kita ni kena beradab apabila berdoa kepada Allah. Ataranya rendahkan suara. Ah ha, tak boleh kita berdoa kuat suara kuat. Rendahkan suara, mendayu. Tapi bukan bersajak. Ya Allah, hanya padamu aku meminta. Ada ha, bukan begitu? Ha, ya, ya Allah, ya Tuhanku. Ini ha, ya. rendah suara. Ah ha, jadi kita pula jangan suara, jangan kuat kepada Allah Taala tak tuli. Ha, jangan tak tuli. Dan Allah Ta'ala tak jauh dengan kita. Dekat. Sebab tu kita disuruh berdoa dengan suara yang lembut. Suara yang dekat. Sebab nak lah beritahu dekatnya kita dengan Allah ni tuan-tuan. Sebab tu kita guna istilah aku. Nak tunjuk akrabnya kita dengan Allah dekat. Kita dengan mak kita boleh cakap aku. Mak kita lahirkan kita tak. Kita nak duit mak. Bagi duit kat aku RM10. Lapat penampol. Ha. Ha. Walaupun mak kita melahirkan kita. Tapi di segi bahasa kita tak boleh cakap dia aku... Mau, Aku nak duit itu duduk di sini belajar Anak kita katakan Duduk di sini Suruh masuk duit Mok Ma, masuk, masuk duit aku tak nak duit Hmm Siap kan ah? Marah Tapi kita dengan Allah nak beritahu Rapatnya kita dengan Allah ni kan kita dengan Allah bercakap Aku Ya Allah Ampunilah dosa aku Ya Allah Dekatnya nak beritahu uh, Aku bercakap dengan Allah uh, Bukan kita bercakap Ya Allah Ampunilah dosa saya Ya Allah Tak sedap lah Haa uh, Uh, ada apa nak cakap harap Ya Allah, apa yang dah seana Ya Allah Bukan tak boleh Bukan tak boleh Paling afdahl kita berdoa dengan Allah Sebut aku ha. ah, suci. Ha. Mana kita cakap aku ni maksudnya Nak beritahu rapatnya kita Dengan Allah Bukan jauh Dekat Dengan manusia kita berdoa Kita minta saya lah. ha. Kalau jumpa Perdana Menteri ha. Ya Ahmad berhormat ha. Macam mana dengan per -pe babe <coughs> komen saya ustaz tadi tu. <coughs> Ab ha, gitulah bagi kuat ya. Kerana kerana sesungguhnya ia tidak suka pada orang, -orang yang melampaui batas. <coughs> melampaui batas di sini maksudnya <coughs> melampaui batas dalam berdoa. Ah ha, berdoa melampaui batas. Seaitu tak kuat dan sebagainya. Ada juga ada riwayat kata dalam bersuci tak boleh melampaui batas. Habis suci ni macam ambil uduk Ambil uduk janganlah kita melampaui batas Ambil uduk ni kena jimat air tuan-tuan Ini ada orang sama basah baju Basah baju tu bukan melambangkan dia Fakir Melambangkan dia jahit Sebab orang yang fakir ni tuan-tuan dia ambil uduk sikit je air Haa sikit je air Haa ambil air Sikit jimat Jimat air ni Nabi suruh Sebab itu pernah satu ketika Nabi Besar uh, kepada sahabat Habis-habis wakos Ya ya Sa'ad berjimatlah kamu dalam mengambil wuduk. Saatnya dah kalau dalam dalam, ber, berjimat, dalam sungai, dalam sungai pun Nabi suruh berjimat juga. hebatnya Nabi. Ha, dia ada semulalah tu alam sekitar semua. Ha, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jimat. Kita ambil wuduk lagi tak buka habis. Ah ha, bukan selalu dah. Di tengah Cina, kita tengok orang-orang Cina dia dia, dia berwuduk. Dia pakai macam apa? Tekor tu kan. Lah. Dia ambil sikit. Ha, sunat. Ambil mudut dengan ni, Jangan melampaui batas Suatu lagi jangan ada Apa nama ni Was-was Ada orang kita ni dia was-was Was-was Dah kena ke telinga ha, Bila mandi wajib tu dia naik tu dia Telinga ni belakang cupi telinga Kena ke nak Dia pun masuk bilik air semula Basah cupi telinga Setam berguling-guling suka ha, Dan kalau was-was-was Naik Naik semayak Haa Takkan mandi sampai puluh minit rata lagi ha, Sebab syarat mandi wajib ni dua je Syarat pusat, yang pertama ni niat Rukun mandi wajib dua je Yang pertama ni niat mandi wajib Yang kedua, rata air ke seluruh tubuh Haa Rata air, bukan ada Dan nak gosok belakang kanan kiri dulu tu sunat je Haa, mandi wajib Haa, ni ada orang dia wasuah Ada orang dia ambil mundur wasuah pun ada Haa ada ulama' kata dah macam mana cara ke kan? Ada orang Saya tak tahu ni betul tidak, dok Ada orang kata nak hilangkan Penyakit wasuah ni Dia kena minum air dalam tepayang Ada dalam tandas Kalau kata-kata tandas ni Ada air dan berdiri ke ambil minum InsyaAllah hilang wasuah Tak bukan kan kamu ada orang ada wasuah Ada orang tu nak ni wasuah saya pernah tengok anak murid saya tu, ya. Dia ambil wudu Saya kata cukup lah Itu rata tu Itu bukan hilang warna kulit tu, Saya kata Amat <laughs> ha, lah. beras Tapi aku dah ada cilamak Saya ambil wudu Saya kalau saya datang lambat Saya kalau saya datang lambat surau Saya cari Siapa nak, nak ikut Saya tak ikut dia Pakai lah lambat habis banyak ha. Saya mungkin ha. Dia kosok okay. lebih daripada saya Tapi yang saya tegur tu, dia Dia muka wasuah sikit Ada orang wasuah tambah. Lambat jadi kita kena jaga waswas. Ha, ah jadi saya rasa cukuplah sekadar tu bab kepala pasal tengoklah. Ha, jadi saya minta maaf lah kalau ada bahasa yang kawan baik saya gunakan. Dan jadi tak banyak dah ya. Ah ya. Ramadan ya kita sambung minggu depan mudah-mudahan Allah Taala bagi kemudahan kepada kita semua insya Jadi sekadar itu saja. Ah ha, subhanallahi wa bihamdihi an la ilaha illa anta astaufu wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.